له شیر کی لازمونک اول د غیر لازمی تابع تعریف کی لړن بس غیر لازمی هغه چاته وی چې هغه کوم دنه غیر متعدی وی بس چې متعدی نه نو بس هغه سي لازمی اصل کده دو متعدی باندې خامخه خپور ځان څه کوو وکړو المه اللامه ورسهه ذکر را عملې سه ذکر کو نو بس چې دغه مخکېې کار په کني نو بس هغهه بس لاظمي تا ان خپې غم دو مور پسې کمم نهو ځکر کوي چې کوم فونه دي چې هغه لاظمي را دي کم فعلونه دی چه اغی خاصیت لزوم ده اغی خاصیت شده لزوم اول افعال سجایا افعال سجایا سجیا طبیعت توله کی کم افعال چې د طبیعت سره ده مزاج سره تعلق لري لکوگه که دل او مردل جا عزیدون سیده آتی ش زیدن شبعہ زیدن نہیمہ زیدن دا چکم د طبیعت سره تبایع او سره صله تعلق نو بس دا غټول شي دي لازمي لا یو خبرو د بابی اقشعارار چې دیګه اقشعار اف علم لال نو دا باب چې کومونه لازمي دی پدې باب چې هرما د هر شي هغه بسيطه لازمی درې احرنجم باب چې کوم ده کنه اې رنګ جام اې عین لال ور شو کنه اې عین لال اې نو دا لازمی دی یقعن فسَیقعن فسو او یحرنج ما یحرنج مبادرنگ ولا لازم دې څه کوم څه شی دی لازمي څه لورم کوم مادا کما مادا څرګه د لایلت کې په نظافت او تناسط باندې په پاک او پليټه باندې قی پلی ته خا کې دولو بانې پلیای نه مران نه جااست نه مینس خاې دولو بانندې چې کوم پ نه ظافت صحیح شو نه او تناصد پې س کو سر کې ان چې خری بانندې په بانېېسه ضدون دارنګې چې کمدننو پور ضدون نو تا لازممي و داوي لازم پ چھے کم امادہ دلالت کی پا عرز باننے عرز معنی آراز چھے کم سڑی طرح پیخی ایشوہ مباریزہ زیدن عمیہ زیدن خطیب معنی پوکی کئی کنا نوچھے کم پا عرازو باننے سکی دلالت کی شل زیدن چھے پا عرازو نوی عرازشی راشی ما تزيد موتم یو وارث دی کنه دا ټول چې کوم نسوي لازمی شپغم کم چا چاغه متاوی واقعي شي د هغه فعل متادی چې متادیو مفولی واحد تا لکه کم فشې فعل چا متادیو مفولی واحد تا. او یو باب دا غی مطاویس شو واقع شو مطاویعت سا تولی کیه قبول دا اثر دا یو فیل یو یی تاثیر او بلوی تاثیر مطاویعت دینو دا دلالت پا تاثیر کی او دا بچا کی تاثیر او مطاویعت دینو دا دلالت پا تاثیر کی لکه کس سر تو زجاجا ما شیشا ما تکرا اس <تصفح> ایتا خپل کوشش د ما تولو سکو او کو خواغی شیشی ما توال قبول که قبولو نکو نو, نو کس سر تو زجاجا فن کسارا ما ما تکرا نو ما تشوا نو تکسیر ما تولو او انکثار قبول لجاو صحیح شو مجرر تو هو فنجر را ما ول جر ور که نوغی جر سکه قبولو لفظ لمجر ور که نو جری سکه قبولو مدد تو هو فمتد دا مدد دا. رامخ قبول که نویران نوشو نو چې کوم فعل متاوی واقع شي دهغه فعل متادی چا متادی مفعولې واحد تا اغه فعل لازمي وي اغه فعل څه دي کوم چې متاوی وا شي د اغه فعل چا چې کوم درو متاوی وي چې لګوزغره اسمعته فسمعا وامر ولغت نو غوسکړه واو وز دار داندا دا دا متعدی مقولینو ته اذ سمعت زيدن كلمهن صحیح ده کرا وز دار سمع لازمي دي متعدی ده مقولې واحد توس سمع متعدی ده مقولې واحد ته اذ سمعت زيدن خطابا زيد ته مخاطب شکو و اورد نوفا ف نو سيد أغي خطاب لسكو واو نو سمع متعدش ومفولي جاتا واحد, واحد تا نو كم فعل چه متعدش ومفولينو تا او دا خبس كم متعدش شي رايشي نابي على زميني ني آ متعدش ومفولي واحد تا نو دي واحد سر منجي احترازو کو ده مفولينو نا ياده مفول سالة سانو لك قرآن علمتو سيدن اخذ لذيذ تسشه مساله صحیح ده کنه علم تو زیدن المساله ما اخذ لذيذ ته يوسه شي نو فتعلم زيد المساله هل دته کوم اولو غدل تسشو فعل شو دوز متعدي چاتا مقبول واحد تا فتعلم زيد المساله اش ذکر دي زيد شي لره مساله دغه شوي کنه دا شپق زایو نه چې کمنونو د ذکر کړکل چې دې کې چې کمنونو اکثری طریقې سارا دای سراځي لازمی راځي نو یا لازم غیر الموعده وختم فعل لازمی هغه چې هغه لاوي د فعل متعدی نه او لازم غړل شوی دی لزوم چې کمنونو د هغه افعال و سرا څه دلالت کوي په صفات طبيعیه باندې افعال سجایا څه دلالت کوي په افعال طبيعیه باندې طبيعیه افعال کوي چې د پیدای سره چې کوم د سره پیدای شي وي او د فاعل نه جدا کیږي نه د فاعل سره سجایا کنه هم لکه نه مزید د کذف علال والمضاہق عن سسا ومقتضان وضافتن او دانسا ذکرنگی چې منو لازم کرنے لیشوی دی افعلال لزوم لازم دید آغا فیل سراچی آغا رازی پو وزن دی افعلال باندی دی افعلال باندی لکا اقشار را اتمعن ایشو کنا چک ربائی مزید فیهی بابی افعلالی بس ربائی مزید فی بابی اودارې با خر حرین قان سسا او هغه مشابه چې کمم همموزن د قان سسا چې کوم همموزن د چاي و مقطه ځ او داسا اوغا چېغا تقاضا کې د پاکوالي ی د خاوالي او زن او تووال موهته ل واحدد کا مده هو فم او عرزن او طاوه المعدده یا چه کمدنو عرز وی یعنی پیو عرز بانی دلالت کوي او طاوه المعدده یا مطابقا کشوی چې کمدنو دا غفلو چه المعدده حسکڑی شوی متادکڑی شوی المعدده لواحد کمدهو فمتده لگرائی قده لرانو آغی اوگد شو سیشو اوگده کنو اوگد شو وَحَبْدِ لَازِمًا بِحَرْفِ جَرِّي وَإِنْحُزِبْ فَنَّزْبُ لِلْمُنْجَرِّ نَقْلًا وَفِئَنَّا وَأَيَّتْ تَعْرِدُ مَا عَمْنِ لَبْسِنْ كَعَجِبْتُوْا اَيَّدُوْ اوستا <papa> مسئلہ دکھا نا مخ کی لزوم حسلی ذکر شو دیزن رستو لزوم جالی ذکر دی خونو شو بنا لزوم سو حسلی شاگا پا فالو کی لکا دغ لزوم وس مونږ د یو فعل سره جوړو نه تادیه دي جالي له لزوما غلطه تادیه د څه شي چالي مونږ د یو فعل نشي کمندو متادې سکو جوړو وایو چیردا لازمی موږ سکړو متادیک نه تادیه دي جالي تادیه د شي چالي د ویچ زه ادل را چې کله وی فېل لازمي او تو واج د سکه ما مت دي کوم د دې مو تا په مناسب حرف جر باندې په مطلع کې اوس شي باندې هغه سره د کوم مناسب حرف جر فایب تکه تا کیه کوم شوه ته وی الافعال المتعديه بحرف افعال چې متعدي کیږي په حرف سره تاسو الله مګان تاسو زه تاسو خبره په تاسو باندې په خپل غوړم کې یادې لسته نو بس یادو تا او کیادنی کې دې شریاد شي د ځکه چې تاسو دا سېلم نشته چې اغه مونته شتنه وي غوندي وای لګدته لفظه لڅول په تاسو کېشته پروت ته درګي ولکه صرف مذاکره هم ته کده لکه زړه د تیارایې دول <سؤال> دی خیره نور تاسو ډېر لوی خلک یې ځان د تمالوم نه ده شو کړی ګینې نو ځان د تمالوم نو تاسو باډو مون ته ناشوي نه وي ځان د خلایو په ځل دی ځان متنه نه کور دا تاسو چې ته مسباح اللغات خولېدلای شئ تاسو چې د مسباح اللغات ګوري کنا یا د لغت دا اس مشهور خو مې لغات لغت دی کنه خو د اردو په لغت کې القاموس الوحید ډیر مزی درته القاموس الوحید د اردو وال چې دی کنه تک چې عرباینه ساتي اردو ته متا ډیر خوله لغت ته او په کې وجدار چې لکه چاپ دی خوله دی او غټوم دی لکه دا الوحید زمان کی رانوی دی د افغانستان عالم دی غړي کله دی دو د لغاتو باندې خښه کتابونه دي یو د بل کتاب د لغاتو باندې القاموس الجديد د القاموس الجديد معنی دار چاغه قديم ته کی چې اوس جديد کله کا سله استعمالي څنګه اوس جديد کی څه د پار استعمالي کی د هم خپل کتاب دی ډېر لګران دی ته دی دریو د دی سلوور پر منځ ده ګزاره کی ابل ته سو نه بار خبرې اوس کاغ جوب په کاغ چاې ده لابره دو درم یو دغه کتاب د بل پهدي لغتوقاموس استلایقاموس استطلاي مونږ له لغت بېر نه را ځي نه مونږ سره دومره ذخیره ششته نه مونږ دومره جمع کو که نه نو تاسو خپ کېږي مه خو د لغتو کتابونه ځان سره نو تاسو چې کله د اد کتاب وایي که نه نو تاسو هغه باب کورېبل لکه عام دمر مشهور داره جمع موږ د لغت د ادب د کتاب مطالعه نکوم د ما سوط نه کنه د دې وجنه زموږه عربین ته هي کمزوره ده عربی کمزوره موږ سره الفاظ نشته ټول ټول الفاظ موږ سره ته کیف انتا طيب خوشره وو بس نور کوم ته بیا اوره پر سوت یې نه جکاله الله او تو بارکو تعالی ان الله الا قوليشین قدير نور موږ سره بیا شي نشته خیر خیر یبته کنه الفاظ موږ سره نشته بیا مقیم مناسب چالفه سړی سر سړی نو مقیم مناسب الله را ولې لگا نو تا تاغه چې تاسو دا ادب او کوم کتابی تاسو وايي کنه هولک بل استیعاب لکه یو صفات توصفی یو صفه هغه ټکی پټکی د دې درو واړو استعمال وګوراو وګورالګا دو تووال قاموسل دا دغه چې دی او اولو دا هغه کتاب شوی وې اه نو د به ته چې کم نر دغ استعمالی لکه دیې به تر دیک مع نه معلومه کې ی شوقاموش جدید ک به دا معلومه کې چې اوس وختې دی پسې دغه کې استعماللي یا لکه پله در توم ووم ددي مولا یو په مقامات پېشار هم ده الوحیدیه یا دد مولا ده وا دز کې را نووي یو په دې مقامات یو شررحه د یو خو درسې مقامات ده که دا ورته حاشیه ترجمه د ابن الحسن ده هردا حاشه نه او ته خپل خپل ترجمه کړم موحذبه طریقې سره درس جدید کاری به کیسه لګډه کړه د خیر بیان خامخایه تصنیف چې سو کوي څه فائدې بکی بل بل دا کنه دروسی مقامات مصنف نوم زمانه یې ورې دروسی مقامات هغه یو کمال کړی دی شاګردي کمندنو علاکه دا آ... او د دې ټکی اخیر کې لغت کې لیکلی او صفه ترجمه ورسره کنا اخیر کې د غلي چې اوس دا ټکی زړه لپاره استعمالي اوس د زړه لپاره استعمالې دم فکر کړو تاسو تاسو ګورئ القاموس الجدید او سمې معنی بد ته خی بیا چې کم نه نو شل قاموس الاصطلاحي ګورئ ولکه اوس الاصطلاحي الفاظ بد ته مخې چې دا ټکی اوس اصطلاح کې د زړه لپاره دی کار تاسو دا چې اصطلاح بد ته و ن ک نه ه دمره کل کې زبست پرې د چلو خبره وشه خبر خو ل کاې ځان سره او نه خپته نه لي که نه ځان سره اوسا کې شي چې لکه تاسو مدوریسییل شي او د اد یو کتاب ووي او زما د جز ده کې د خبره د ل پایدهري خو ګوره چې تاسو کله دا لغتو کتاب هر یوګورئ نو د یوټې لیکلی پارسکه زاربه د بیاروسیکي به بیا رببه بیا به صحیح ده کړه بیا استاذ ربا دا به ورسې کړي فیکلي کله وسره لیکلي لاندې زرابہ الہ زرابہ من زرابہ فی زرابہ بی اسی ورسې کړي دا تاسو تخې چې په سیلوس سره د دې معنی بدلي سیلې سره د دې معنی نو دا فی لازمي چې کله د زنه روستو سله کې حرف جذر شي دی متعدی شي لکه ذهب زيد من اللهړو زيد لازمی و غچه زهبه به زیدن زهيبه بي زيدن مطلب داره چې زید بوت للی شو او زبطادي شوګا زه څنګه شو بوت للی شو دا یو چې کاندېو طریقه ده چې پیلي متعدی اغه چې کاندېو پیلي لازمی چې گله سکی متعدی کی کېږي نو په هر فچر باندې دی باندې یو کتاب لیکل شوی دی الافعال المتعديه به حرفين اغه افعال چې متعدی شي په چا سره نومیم دغره افعالور متعدیه ته به حرفین نومیم دغره ما ډیر زور زوړ دکان کې پیدا کړو او هغه دکان ختم شو دی خو ما سره هغه کتاب شته کنه نوروږي په ځا یو نو چاپ خو خلاګه دا کتاب چې دی نو دې کې تا فائده ده چې لګ دی کې د لازمی افعال راغستې دي او بیا چې په متعدی شي په هر سره دې معنی به علی کړی دا ځم هم ډیر غلطی په قران مجید په لفظي ترجمه کې منګ لازمی معنی اقا شانتی پیوم لازمی کو سره د نه جوړبسي راغلی چې کمنو فی اخر حر سی حرف جری همون پیوم چې کمنو لازمی معنی کنه تاسو منګ غلطی د قران مجید کې ډیره زیاته چې موږ پیوم د لازمی معنی څه کو لازمی کو چلو چالو بیا خبر را نا تیم بیل کلم